Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Ще через 15 хвилин Алан все ніяк не міг виїхати з поліцейського управління в Орона. Він, як і раніше, був на телефоні. Лінія була забита перешкодами. Молода телефоністка говорила з ним тоном, що злегка вибачається. «Ви не почекаєте ще трохи, шеф Пенкборн? Сьогодні один із найгірших днів у роботі нашого комп'ютера». Аллен подумав, чи варто пояснювати їй, що він не шеф, а шериф, але вирішив не турбуватися з цього приводу. Цю помилку робив майже кожний. «Так, звичайно», – відповів він. Зайнято. Він сидів у вузькому маленькому кабінеті на задвірках управління. Якби його пересунули ще трохи назад, то Пенкборн був би вже в густих кущах. Кімната була завалена курними архівними папками. Єдиний стіл був біженцем зі школи з похилою поверхнею, з пошкодженою кришкою та чорнильницею. Алан встановив її на колінах і безцільно перекочував уперед назад. Одночасно він крутив і аркуш паперу по столу. На папірці рукою Алана було виведено К'юпрічард і шпиталь графства Бергенфілд Бергенфілд, штат Нью-Джерсі. Він думав про свою розмову з Тедом півгодини тому. Все, що він сказав Теду, зводилося до заспокоєння Бомонта надійністю його поліцейської охорони, до розповіді, як браві патрульні хлопці героїчно захищатимуть Теда та його дружину від шаленого маніяка, який уявив себе Джорджем Старком, якщо, звичайно, цей шаленець з'явиться. Алан дуже сумнівався, що Тед повірив усьому цьому. Цей сумнів пов'язувався і з тим фактом, що людина, яка пише романи для «Заробітку», Повинна мати наметане око та вуха, щоб одразу впізнати казки. Так вони намагатимуться захистити Теда та Ліс, забезпечити надійне на їхнє прикриття. Але Алан зберігав у пам'яті те, що сталося в Бенгорі в 1985 році. Жінка просила дати поліцейську охорону і отримала її після того, як її чоловік, з яким вона давно не ладнала, Жорстоко побив її і погрожував повернутися і вбити, якщо вона спробує виконати свій намір розлучитися з ним. Два тижні ця людина нічого не робила. Поліцейське управління Бенгора вже готувалося зняти спостереження, коли раптом з'явився цей самий чоловік, штовхаючи візок з пральні і одягнений в уніформу службовця цієї пральні. Він підійшов до дверей, несучи зв'язку випраної білизни. Поліція, можливо, і впізнала б цю людину, навіть одягнену в уніформу, якби вона з'явилася трохи раніше, коли ще були свіжі в пам'яті всі вказівки та інструкції зі спостереження. Але і це було б дуже спірним твердженням. Тим більше вони не впізнали його, коли він дійсно з'явився. Він постукав у двері, і коли жінка відчинила їх, чоловік вийняв револьвер із кишені штанів і застрелив її в притул. Ще до того, як приставлені до нещасної жертви копи повідомили, що відбувається, і тільки-но вибралися зі своєї машини, чоловік уже з'явився на ганку з піднятими руками. Він жбурнув револьвер, що ще димився в кущі троянд. «Не стріляйте у мене!» – спокійно сказав вбивця. «Я вже все закінчив». Візок та уніформа, як з'ясувалося, були позичені у одного старого забулдиги, який навіть не підозрював про сварки, між злочинцем та його дружиною. Мораль була проста. Якщо комусь дуже хочеться добратися до вас, і у цього когось буде трохи удачі, то він безсумнівно побачиться з вами. Згадаємо Освальда, згадаємо Чапмена, згадаємо, що зробив сам Старк з усіма цими людьми у Нью-Йорку. Дзвінок. Ви ще тут, шефе? Радісно запитав чіночий голос із шпиталю графства Бергенфілд. Так, відповів Алан. Все ще тут. У мене є інформація, яка вам потрібна, сказала вона. Доктор Хью Прічард пішов на пенсію 1938 року. У мене є його адреса та телефон у місті Форт ларами штат Вайомінг. Чи можу я записати їх? Вона повідомила все, що потрібно. Алан подякував, зняв слухавку і набрав номер. На тому кінці його дзвінок обірвався наполовині, а потім автовідповідач почав мірно вимовляти своє важливе повідомлення у вухо Алана Пенкборна. Хелоу, це Х'ю Річард", говорив заможний голос. «Ну ось, – подумав рив хлопець, хоча б не загнувся, це вже удача. Хельга і я зараз пішли з дому, і я, мабуть, граю в гольф, а де Хельга знає лише Господь». Потім був задоволений смішок старого. «Якщо ви хочете щось повідомити, можете зробити це після сигналу зумера». Він піде за 30 секунд. Біп. Доктор Причард, це шериф Алан Пенкборн, сказав Алан. Я служу в мені. Мені потрібно поговорити з вами про людину на ім'я Тед Бомонд. Ви видаляли пухлину з його мозку у 1960 році. Коли йому було 11 років, будь ласка, зателефонуйте мені до поліцейського управління в Орено. Номер 207 2521 Дякую вам. Він закінчив свою солодку промову. Розмови з автоматами завжди змушували його почуватися не у своїй тарілці. Чому ти так турбуєшся через все це? Відповідь, яку він уже давав Теду, була дуже проста. Процедура. Алан не міг бути задоволений таким доречним словом, бо знав, що це була процедура. Вона могла б вважатися такою, по думки хоча б, якби цей Прічард оперував людину, що називає себе Старком. Але ж і він більше себе таким не вважає і називається цим ім'ям. Але це не так. Пріччерд провав Боманта, І у будь-якому разі минуло вже 28 років. То чому? Бо все було неправильно, ось чому. І відбитки пальців, і тип крові з аналізу кінчика сигарети, і те поєднання розуму та спраги вбивства, яке продемонстрував злочинець, і наполегливість Теда та Ліс у тому – що літературний двійник Теда раптом оживив став реальною людиною. Це було найнеправдоподібніше. Це припущення двох лунатиків. І зараз він мав щось, що теж було неправдоподібним. Поліція штату прийняла без заперечень та сумнівів заяву цього типу по телефону, що він тепер усвідомив і зрозумів, ким він є насправді. Для Алана все це гроша ламаного не коштувало. Від цього тхнуло шахрайством і хитрістю. Алан подумав, що, можливо, ця людина все ж таки з'явиться. «Але жодна з цих відповідей не є відповіддю на моє запитання», – шепотіла свідомість Алана «Чому ти так турбуєшся через все це? Чому ти дзвониш у форт між штат Вайомінг і шукаєш цього старого, який швидше за все не пам'ятає Теда Бомонта через те, що давно вже страждає на провали в пам'яті?» Тому що в мене немає нічого кращого. Прямо і чесно відповів шериф. Тому що я можу дзвонити звідси, без цього біса міського виборного старости, який стежить, щоб я не перевищив витрати на міжміські телефонні розмови. І тому що вони вірять у це, Тед та Ліс. Це безумство, все правильно. Але вони здаються досить розумними у всіх інших справах. І чорт забирай, все ж, вони вірять в це. Це не означає, що я вірю. І він не вірив. Чи так? День проходив повільно. Лікар Притчерт так і не передзвонив. Але голосові відбитки все ж таки прийшли незабаром після восьми, і вони були дивовижними. Вони виглядали зовсім не так, як очікував тет Він думав побачити щось на кшталт роздруківки електрокардіограми з піками і провалами, які Алан намагається розшифрувати і пояснити. Він і Ліс будуть підтакувати з розумним виглядом, як це роблять ті люди, які, зіткнувшись із надто складними та плутаними поясненнями якоїсь речі, не знайомої їм, знають, що найкраще в цьому випадку не ставити жодних питань, оскільки якщо їх справді поставити, то отримаєш ще менш зрозумілу відповідь. Замість очікуваного шериф показав їм два аркуші чистого білого паперу. Єдина лінія йшла посередині кожного з них. Ці лінії мали якісь ділянки типу піків, завжди по дві чи по три разом, але здебільшого ці лінії нагадували мирні синусоїдальні хвилі. І вам вистачило одного погляду на них, щоб переконатися, і якщо не в повній ідентичності, то в дуже близькій схожості обох прокреслених самописцем лінії. Це те саме, запитала Ліс? Не зовсім, відповів Аллен, дивіться. Він наклав один лист на інший як ілюзіоніст, що робить на очах у захопленої публіки особливо спритний коронний фокус. Шериф підняв обидва аркуші до світла. Тед і Ліс уважно розглядали зображення на папері. «Вони справді ті самі», – промовила Ліс м'яким і трепетним голосом. «Ну, не зовсім», – відповів шериф і показав на три невеликі ділянки, де між лініями були дуже малопомітні відмінності. І крізь верхній аркуш паперу просвічувала тоненька зубчаста нитка – нанесена в цьому місці тільки на нижньому аркуші. Один із цих зубців припадав поверху, а два інших – унизу відповідних ділянок на верхньому листку. Основні лінії здавалися цілком ідентичними. Відмінності відзначені на відбитку ТД, і вони виявляються лише на стресових ділянках. Алан по черзі показав кожен із них на папері. «Тут? Що тобі треба, сучий син, тут?» «Це ж збіса брехня, і ти це знаєш, і нарешті тут. Суцільна брехня, чорт тебе роздари!» Зараз усі експерти сфокусували свою увагу на цих дрібних відмінностях, оскільки вони хочуть зачепитися за них у доказах, що неможливо отримати два ідентичні голосові відбитки від різних людей. Але річ у тому, що в записі Старка не було жодних стресових ділянок. Виродок залишався холодним, спокійним і витриманим весь цей час. «Так», – сказав Тед. Він говорив так, ніби запив свою промову лимонадом. Алан поклав аркуші з відбитками на край столу. «Ніхто в керівництві поліції штату справді не вірить, що це два різні голосові відбитки, навіть із цими дрібними відмінностями», – сказав шериф. «Ми отримали відбитки із Вашингтона дуже швидко». Причина моєї такої пізньої появи тут пов'язана з проханням експерта з Августи. Як тільки він побачив їх, він попросив копію магнітофонного запису. Ми послали її з Бенгор авіарейсом Eastern Airlines, і вони прогнали запис через одну штуковину, звану аудіопідсилювачем. Вони це зробили, щоб визначити, чи справді хтось живий говорив з того боку, чи там прокручувався магнітофонний запис. Он як сказав Тет. Він сидів біля комену і пив содову. Після ознайомлення із голосовими відбитками Ліс повернулася до дитячого манежу. Вона сіла на підлогу, схрестивши ноги, і намагаючись не допустити зіткнення голів Вільяма та Уенді, коли вони вивчали пальці ніг один одного. Навіщо їм це знадобилося? Алан тицьнув пальцями у бік Теда, який сумно посміхнувся. «Ваш чоловік знає, навіщо?» Тед спитав шерифа. З цими невеликими відмінностями, адже вони могли принаймні висміяти самих себе, припустивши, що розмовляли два різні голоси. Що ви маєте на увазі? Угу. Mm -hmm. Хоча я ніколи не чув про два голосові відбитки, схожі настільки, як ці. Ширив знизав плечима. Звичайно, мій досвід роботи з ними не такий широкий, як у цих спеціалістів, які тільки цими живуть, або навіть як у хлопців із Аугусти, які є загальними практиками. Працюють із голосовими та дактилоскопічними відбитками, слідами ніг, відбитками коліс. Але я дійсно вивчав літературу, і я був там, коли прийшли результати тет. Вони посміялися з себе, але не дуже сильно. Отже, вони виявили три невеликі відмінності, але це їх не задовольнило. Проблема була в тому, що мій голос відбивав стресову напругу на відміну від голосу Старка. Тому вони звернулися до підсилювача, сподіваючись, що все стане на свої місця. Сподіваючись фактично з боку Старка, звучав магнітофонний запис, зроблений мною самим. «Я виграв призове курча?» Не лише його, а й кришталевий сервіс на шість персон та безкоштовний квиток у кітері. «Але це дурне припущення з усіх, коли-небудь почутих мною», – спокійно сказала Ліс. Тед засміявся, але невесело. «Уся ця витівка дурна». Вони подумали, що я можу змінювати свій голос подібно до Мела Бланка або ще когось. Ідея була в тому, що я підготував запис голосу Джорджа Старка, зазначивши паузи, в якій мав відповідати у присутності свідків у своєму будинку. Звичайно, мені треба було придбати якусь штуковину для приєднання магнітофона в кабінці телефону автомата. Такі речі є, Алан. Так точно, можна дістати в будь-якому магазині електронної техніки або просто замовити будь-який з тих 800 номерів, які дають у телерекламі. Правильно. Єдиною річчю, яку мені залишалося зробити, було найняти довірену людину, яка мала вирушити на станцію ПЕН, приєднати програвач до мікрофона телефону і зайнятися чимось, що нагадує ремонт або перевірку цього телефону, щоб не викликати підозр. «Цей хлопець мав би подзвонити мені додому у потрібний час. Потім...» Тед зупинився. «Як було сплачено виклик? Я забув про це. Це не громадський, а платний телефон». Використовували ваш телефонний кредитний номер», – пояснив Аллен. «Вочевидь, ви дали його своєму напарникові». «О, так, очевидь. Мені потрібно було робити лише дві речі, коли розпочалася ця вистава одного актора. Перше – самому вчасно відповідати. Друге – «Намагатися досягти максимальних відмінностей між відбитками голосів по обидва боки телефонного зв'язку. Я справився дуже добре, як ви вважаєте, Алан?» «Так, просто фантастика». Мій напарник повісив слухавку, коли запуск підказав йому це. Він зняв магнітофон і схопив його руками. «Чорт, забирай! Прибрав у кишеню», – сказав Алан. «Товар, який вони нині пропонують, такий гарний, що і ЦРУ часто купую у фірми Шек. Окей. Він прибрав магнітофон у кишеню і після всього виконаного мирно пішов. Мене ж не тільки чули, а й бачили за п'ять сотень миль від цієї людини, яка звучала зовсім не так, як я. Вона звучала так, ніби каже, мій найближчий друг з е, Крайнього Півдня. Але в результаті він мав точно ті ж голосові відбитки, що і я сам. Це все ті ж такі дактилоскопічні відбитки. Все знову, тільки ще краще. Він подивився на Алана, чекаючи на підтвердження висловленого. А по-друге, сказав шериф, здійснити те повністю оплачене відрядження в порцмут. Дякую, не варто. Це не просто безумство, сказала Ліс, це просто неймовірно. Я думаю, всім цим людям треба мати голови. Поки її увага відвернулася, близнюки нарешті досягли успіху в цоканні головами і почали гірко оплакувати цю подію. Ліз взяла на руки Вільяма, а Тет взявся за порятунок Уенді. Коли криза минула, Алан сказав: "Це неймовірно, все правильно. Ви знаєте, я це знаю і вони теж, але Шерлок Холмс у Конан Дойля висловив одну думку, яка зберігає актуальність у визначенні нинішніх злочинів. Коли ви виключаєте всі справді неможливі пояснення, залишається те, що є відповіддю на запитання". «Неважливо, яким неправдоподібним воно здається». «Я думаю, що в оригіналі це було дещо елегантніше», – зауважив Тед. Алан посміхнувся. «Я притисну вас якось». «Вам обом це, може, і здається смішним, але не мені», – заявила Ліс. «Теду треба було збожеволіти, щоб зайнятися чимось у цьому роді. Звичайно, поліція, можливо, таки вважає, що ми обоє божевільні». «Вони не думають про щось на кшталт цього». Сумно відповів Алан Пенкборн. «Принаймні зараз, та й навряд чи вважатимуть вас божевільними взагалі коли-небудь, якщо ви не викладатимете їм усі свої дикі припущення, а залишите їх при собі». «А як щодо вас самого, Алан?» – поцікавився Тед. «Ми ж вилили всі свої дикі вигадки на вас. Що ви думаєте?» «Не думаю, що ви збожеволіли Все було б набагато простіше, якби я повірив у це. Я не знаю, що відбувається». «Що ви дізналися у доктора Х'юма?» – захотіла з'ясувати Ліс. «Ім'я лікаря, що оперував Теда, коли він був ще дитиною», – відповів Алан. «Його звуть Х'ю Прічард. Вам щось нагадує це ім'я Тед?» Тед насупився і довго мовчав. Нарешті він сказав. «Думаю, що так, але я можу сам себе тут провести. Це було надто давно». Ліс нахилилася вперед з очима, що загорілися. Вільям дивився на Алана з безпечного укриття на колінах у матері. «Що сказав вам Прічард?» – запитала вона. «Нічого. Я потрапив лише на його автовідповідач, який дозволив мені зробити припущення, що ця людина ще жива, і це все. Я залишив йому послання». Ліс відкинулася назад, явно розчарована. «А що щодо моїх обстежень?» – поцікавився Тед. «Х'юм вже отримав їх результати». «Чи він не захотів вам говорити про них?» «Він повідомив, що як тільки їх отримає, ви будете першими, хто дізнаєтеся про результати», – відповів Алан Пенкборн. Він посміхнувся. «Доктор Х'юм, на мою думку, протидіятиме ідеї розповісти шерифу графства взагалі щось». «Такий Джордж Х'юм, – погодився тет і посміхнувся. Твердий його друге ім'я». Алан задерся у своєму кріслі. «Чи не хочете чогось випити, Алан?» – запитала Ліс. «Пиво чи пепсі?» Ні, дякую. Повернімося до того, у що вірить поліція штату, а у що ні. Вони не вірять, що хтось із вас пов'язаний із можливою містифікацією. Але вони залишили за собою право вірити, що це могло статися. Вони знають, що ви при всьому своєму бажанні, тет, не змогли б особисто зробити ті речі, що трапилися вчора вночі і сьогодні вранці. Ваш напарник міг би... Той самий, гіпотетичний, хто працював із магнітофоном у телефонній бутці, але не ви. Ви були тут. «А що з Дарлою Гейтс?» – спокійно спитав Тед. Дівчиною, яка працювала у бухгалтерському відділі. Мертва, розчленована, як він і казав, але спершу вбита пострілом у голову. Вона не страждала. Це брехня. Алан здивовано глянув на Теда. «Він не відпустив би її так легко. Вона дешево відбулася». Це неможливо після того, що він витворив із Клоусоном. Крім того, саме вона виявилася основним провокатором, хіба ви не пам'ятаєте? Клоусон виклав перед нею трохи грошей, і їх ніяк не могло бути дуже багато, враховуючи стан його фінансів, і вона клюнула, дозволивши коту вилізти з сумки. Тому не розповідайте мені казки, що він її спершу застрелив, а потім розрізав на частини, і вона не страждала. Добре, сказав Алан. «Це було не так. Ви хочете знати, як це справді сталося?» «Ні», – відразу сказала Ліс. Настав момент тяжкого мовчання. Навіть близнюки, здавалося, відчули навислу атмосферу в кімнаті. Вони дивилися один на одного з виразом дуже схожим на глибокий смуток. Нарешті Тед сказав, «Можна мені знову запитати, у що ви вірите? У що ви зараз вірите? У мене немає теорії». «Я знаю, що ви не робили магнітофонного запису висловлювань Старка, оскільки аудіопідсилювач не виявив жодного шуму від стрічки, адже цей пристрій чітко відтворив навіть оголошення диктора на станції Пен, що потяг Пілігрім на Бостон подано для посадки на шлях номер три. І цей поїзд справді туди подавався сьогодні в день. Посадка почалася о 26-й хвилині пополудні». «І це якраз відповідає часу вашої маленької бесіди зі Старком. Але мені навіть не потрібно всього цього. Якби розмова з боку Старка була записана, або ви, Тед, або Ліс, одразу ж поцікавилися, що показав підсилювач, як тільки я повідомив про його використання. Але ніхто з вас цього не зробив». «Все це так, але ви, як і раніше, не вірите в це, адже так?» – сказав Тед. Я маю на увазі, як ви кидаєтеся і крутитеся, досить хоча б того, що ви дійсно намагаєтеся вийти на цього доктора Прічарта. Але ви насправді не зможете завжди дотримуватись якоїсь середньої лінії всьому, що відбувається, адже це просто неможливо. Голос Буманта звучав засмучено і сумно, чому він сам трохи здивувався. Сам хлопець припустився, що він не Старк. О, так, він був тут надзвичайно щирий. Ви поводитеся так, ніби це вас ані трохи не здивувало. Не здивувало? А вас? Щиро кажучи, так, здивувало. Після всіх цих злочинів та бід, після доказу факту ідентичності ваших дактилоскопічних та голосових відбитків... Алан, на секунду почекайте, перервав його Тед. Алан зробив паузу, запитливо дивлячись на Теда. Я сказав вам сьогодні вранці, що підозрюють Джорджа Старка у скоєнні цих убивств. Ні мій спільник, ні психопат, який винайшов спосіб передавати чужі дактилоскопічні відбитки, не відповідають опису, який дав я, і який підтвердився при опитуванні свідків. І ви все ще не вірите мені, а зараз? Ні, Тед. Мені хотілося б виразно відповісти на це запитання, але найкраще, що я можу сказати, і я вірю, що ви вірите. Він підвів погляд на ліс. Ви обоє. «Я намагатимуся дізнатися правду», – сказав Тед. Хоча навряд чи щось інше меншою мірою дозволить мені залишитися живим, як і моїй родині. І зараз моєму серцю радісно було хоч почути, що у вас немає теорії, Алан. Це небагато, але все ж крок уперед. Я намагаюся показати вам, що ви можете говорити скільки завгодно про відкидання неможливого і прийняття того, що після цього залишається. Хоч як би неймовірним воно виявилося. Але тут це не працює. Ви не приймаєте старка, а він є – те, що залишається, коли ви відкинете всестороннє. Дозвольте мені вдатися до такої аналогії, Алан. Якщо у вас занадто багато доказів наявності пухлини у вашому мозку, ви підете в шпиталь і ляжете на операцію, навіть якщо шанси на те, що ви залишитеся живі, не такі вже й високі. Алан відкрив рота, похитав головою і зупинився. У вітальні знову чулися лише цокання годинника і метушня малюків. Тед раптово відчув, що тут він прожив все своє доросле життя. «З одного боку, у вас вже є досить вагомі докази для проведення серйозного розслідування», – резюмував ситуацію Тед. «З іншого боку, ви отримали нічим не підтверджене твердження по телефону, що він прийшов до тями і тепер знає, хто він є». І все ж таки ви схиляєтеся прийняти на віру саме це твердження замість доказів. Ні, Тед, це не гаразд. Я не приймаю жодних повідомлень і тверджень прямо з ходу, ні ваших, ні вашої дружини, і вже менше тих тверджень, що зробила людина, яка дзвонила вам. Мій вибір залишається ще відкритим. Тед показав пальцем через плече на вікно. За легкими фіранками, що майоріли, вони могли бачити патрульну поліцейську машину з полісменами-охоронцями. А як щодо них? Їхній вибір залишається відкритим. Я благаю Господа, щоб ви залишалися тут, Алан, Я б взяв вас сюди одного замість цілої армії полісменів, тому що ви будете тримати хоча б одне око відкритим. У них вони будуть закритими. Тед, не звертайте уваги, сказав Тед. це правда, ви самі це знаєте. І він також знає, він чекатиме. А коли всі вирішать, що все скінчилося і бомонти в безпеці, коли поліція згорне свої навіси і забереться, Джордж Старк завітає сюди. Тед замовк. Обличчя його затьмарилися важким роздумом. Алан помітив, як посилювалися прямо на очах жалі втома на обличчі Теда. «Я хочу вам зараз дещо сказати, обом вам. Я точно знаю, що він хоче. Він хоче, щоб я написав ще один роман із серії романів Старка, найімовірніше про Алексіса Мешина». «Я не знаю, чи зможу зробити це, але якщо я вирішу, що це комусь із нас допоможе, я спробую. Я закінчую працювати над золотим собакою і розпочинаю цей новий роман сьогодні ввечері. Та дні!» – вигукнула Ліс. «Не перебивай мене, Ліс!» – сказав він. «Це уб'є мене. Не питай, як, але я знаю це. Та все ж я зроблю це. Але якби моя смерть усьому поклала край, я ще можу спробувати. Але я так не гадаю» тому що я не думаю, що, по суті, він взагалі жива людина». Алан мовчав. «Отже, – сказав Тед з виразом людини, яка нарешті прийняла важливе рішення, – ось які справи. Я не можу, я не буду, я не винен. Це означає, що він прийде. І коли він прийде, лише Бог знає, що станеться». «Тед, – сказав шериф невпевнено, – вам потрібно трохи часу, це все. І коли він пройде, більша частина всього цього просто випарується». Як молочна піна, як кошмарний сон вранці. «Це не та перспектива, якої ми потребуємо», – сказала ліс. Вони глянули в її бік і побачили, що вона тихо плаче. Нечисленні, проте явні сльози блищали на обличчі ліс. «Що нам треба, то це знати когось, хто б зміг вимкнути його».